«Пишу вам його теж». А потім, за хвилину після того, як ви почнете його розглядати, в магазині почнеться невеличкий переполох. Низькорослий чоловік із задоволеним виглядом зареготав. Джентльмен, незважаючи на це, продовжував. «Десять проти одного, що продавець залишить вас на одинці із лотком, оскільки переполох Трапиться зовсім поруч. У всякому разі, його увага буде відвернута на достатній час, аби ви непомітно взяли булавку із діамантом. В будь-якому варіанті ви просто берете діамант у правому верхньому кутку і виходите за двері. Це й все. Рут вкрилася холодним потом. Ніякої небезпеки. «Нікуди не треба втікати. Ви просто виходите за двері, а коли опинитеся зовні, побачите людину із жовтою каністеркою, яка буде збирати гроші у фонд захисту дітей. Ви опускаєте діамантову шпильку у щілину у верхній кришці каністри і йдете собі за ріг. Там вас буде чекати таксі. Там стоянка. Ви сядете» і скажете домашню адресу. Ось і все? Він відкинувся назад і сяйливо всміхнувся. Вона не могла вимовити ані слова. Вона безглуздо дивилася на двері, тоді на вікно, піднесла до вуз чашку кави, але рідина була холодною і несмачною. «Я не можу цього зробити!» прошепотіла вона. «Я... Таке зробити не зможу. Як я вже й казав, продовжив джентльмен рівним голосом, вам нічого не загрожує. Ви абсолютно нічим не ризикуєте, місі Смуді. Якщо вас зупинять перш ніж ви дійдете до виходу, ви просто віддайтеся їм руки. Коли у Тревелс дізнаються про вашу хворобу, то ха, вам нічого не зроблять. Це буде всього лишень і ще один медичний випадок. Ось і все. Я не зможу. В мене не витримують нерви. Джентльмен знову посміхнувся. Нерви, місіс Моді? Ха -ха -ха. Ну що ви насправді? Він зиркнув на свого низькорослого напарника. Де ти казав, працює містер Моді? Із посмішкою на вустах «Обгорілий чоловік поліз у піджак. Рут перебила його. Гаразд. Розкажіть детальніше, що мені робити?» Фасад магазину «Тревелс» було оформлено вишукано, але без претензій. Вітрини також. Не більше одного дорогоцінного каменя на вітрину, але аби визначити цінність кожного з них – не потрібно було ані ока експерта, ані лупи ювеліра. Рут Муді у своїй найкращій сукні, гарному пальто і новенькому капелюшку увійшла через головний вхід і відразу ж відчула себе злодійкою, якою і збиралася стати. Вона відразу впізнала обстановку всередині магазину за чітким планом, який напередодні показав їй джентльмен. П'ятнадцять чи 20 прилавків, і кожен під керівництвом елегантних продавців у темних костюмах і сріблясто-сірих краватках. Стеля могла би змагатися із Катедральним собором. І, звичайно ж, тиша. Близько десятка людей віддавали належне дорогоцінному камінню, що було виставлене у вітринах. Рут підійшла до прилавка, який їй описали. Продавець злегка схилив голову, запитуючи, чи може він бути чимось корисним. «Поможи мені, господи!» – прошепотіла про себе Рут. «Цей лоток!» – тихо сказала вона, спираючись обома руками на прилавок, аби підтримати своє тіло, яке ослабло від хвилювання. «Той, що на другій поличці! Можу я поглянути на нього?» «Звичайно, мадам!» Усім своїм виглядом він показував, що у неї чудовий смак. Він відімкнув задню стінку шафи і дістав оксамитовий лоток, який засліпив їй очі діамантовими блискучими зірками. «Найкращі камені нашої колекції!» – із ентузіазмом промовив чоловік. «Ви хочете щось певне?» «Я не впевнена». Вона глянула на ефектний діамант у верхньому ряду. «Що ж буде тепер?» – запитала вона себе. І відповідь надійшла майже відразу. Менш ніж за десять футів від неї джентльмену пальто з оксамитовим коміром і фетровому капелюсі з перламутрово-сірою стрічкою раптом вигукнув якесь прокляття, але крик його потонув у пронизливому дзвоні розбитого скла. Рут помітила як миттєво зблідло обличчя продавця, що стояв перед нею. В джентльмена в капелюсі була парасолька із важкою металевою ручкою. Вочевидь, він, недбало змахнувши нею, розбив скло вітрини. «Перепрошую, вибачте мені!» Продавець забарився на якусь секунду, ніби аби забрати лоток, а потім кинувся до місця події. Руд чула цю метушню, але минуло, певно, 5 дорогоцінних секунд після того, як продавець відійшов, перш ніж вона згадала, що має зробити. Її пальці прослизнули у правий верхній кут лотка і стисли велику діамантову шпильку. Вона опустила камінь у кишеню пальто і рушила до виходу. До дверей було всього 15 ярдів, але до тієї миті, коли вони за нею зачинилися, вона була уже знесилена. Вулиця була залита яскравим сонцем, повз неї проходили перехожі. Там були сміх, цокотіння підборів і безліч нормальних буденних звуків, які повертали їй впевненість. Вона була все ще налякана, але переляк почав відступати. Та наступної миті вона побачила знайоме обгоріле обличчя і почула дзвін монет у каністрі. А тоді почула іще одне. «Чи не хочете допомогти дитячому фонду, леді?» Посміхнувся він їй. «Так», – як у вісні сказала Рут. «Так, звісно». І зробила свій внесок. Немов приморочена вона сіла у таксі і майже п'ять хвилин не могла пригадати свою власну адресу. Коли того вечора Ральф повернувся додому, він застав дружину у сльозах і істериці. Грідна моя, що сталося? О, Ральфе! Обличчя в неї було змарніле. Це сталося знову так? У цьому справа. Вона із нещасним виглядом похитала головою. Ну, гаразд, гаразд. «Скажи, будь ласка, що цього разу?» – сказав він, намагаючись, аби його голос не звучав сердито. «Скажи, будь ласка, що ти взяла?» «Тревелс», – промовила вона між риданнями. «Що?» «Тревелс, ювелірний магазин». «Ні, Рут, тільки не коштовності». «Ти не розумієш, я не взяла». «Я вкрала, Ралфе, ти уявляєш? Я скоїла крадіжку!» Трохи згодом, коли його гнів вщух, він витяг таки із неї всю історію. «Я так злякалася», – говорила вона. «Я не знала, що мені робити». Вона вхопила його за рукав. «Ралфе, я зроблю те, що ви з мамою пропонуєте. Я, я згодна піти до лікаря, до будь-яких лікарів». «Навіть у клініку!» «Можливо, лікуватися вже пізно», – відповів він. «Це тобі не котушка, ниток чи сумка, які ти брала до цього, Рут. Це щось дійсно цінне. Одному Господу Богу відомо, скільки вартує той діамант». «Але, але вони ж змусили мене зробити це! Вони шантажем втягнули мене!» «І це ми скажемо поліції?» «Поліції? Ну, звичайно. Ми мусимо викликати їх руд. Невже ти цього не розумієш?» «Чому? Чому ми мусимо?» «Тому що не звернутися до них дійсно небезпечно. Тебе ж упізнають. Якщо цей продавець зможе дати твій опис, все буде виглядати гірше, ніж є. Хіба ти цього не розумієш? Ми повинні їх викликати». Коли він набрав номер поліції, Рут сказала, «Але, Ралфе, а що, як вони мені не повірять?» Капітан Семюл Райт, сивий, інтелігентного вигляду поліцейський, поставився до розповіді із недовірою. Перші його слова, що пролунали після того, як Рут розповіла всю історію, аж ніяк не підбадьорювали. «Послухайте, місіс Смуді, якщо ви щось приховуєте, то краще не треба. Я не кажу, що ваша історія вигадана, просто чуття мені підказує, що це надто зухвало, аби бути вигаданим. Але я, зрештою, можу і помилятися. Часто помилявся. Так от, чи могли б ви дати мені якісь підказки?» «Ключ до опізнання цих людей!» Чоловік Руд гаряче втрутився. «Але й для чого їй брехати? Яку вигоду вона може мати з цього?» Капітан похитав головою. «Ха -ха, «Ну, це не аргумент. Вона може мати діамант. Діамант вартістю 8-10 тисяч. Вона могла запідозрити, що її помітили біля Тревелзу» і вирішила підстрахувати себе цією вигаданою історією. Він підвів долоні, ніби зупиняючи їх заперечення. «Я не кажу, що саме так і сталося. Але, знаєте, я сиджу не у суддівському кріслі. Я всього лишень поліцейський». «Але ж це правда!» – жалібно сказала Рут. «Допоможіть мені! Це правда!» Треба сказати, диявольський спосіб вчинити пограбування. Ха -ха. Чи багато хто вам зможе повірити? Він із сумнівом знизав своїми широкими плечима. якийсь час він міряв кроками кімнату. От якби ви тільки могли дати мені більш докладний опис, окрім того, що один із них обгорілий, ми могли би працювати. Ви ж кажете, що вони мали... Звичайний вигляд. Але ж ви перевірили той готель. Ви знаєте, що вони знімали цю кімнату. Ми знаємо тільки те, що хтось знімав цю кімнату, місіс Муді. Хтось, хто розписався у книзі як містер Фред Джонсон із Клівленда. У нас немає можливості переконатися, чи це вигадане ім'я, чи ні. Але, але хіба це не доводить? Це... «Нічого не доводить. Вони можуть пофарбувати волосся, можуть змінити зовнішність. Обгорілий вигляд, наприклад. Ха, це ж дуже скоро минає». «Зрештою...» – він покусував губу. «Зрештою, можна і просто скористатися гримом». Ралф клацнув пальцями. «Тисяча доларів! Вони...» Обіцяли їй вислати чек на тисячу доларів, якщо вона погодиться брати участь. Хіба це не доводить, принаймні, що моя дружина невинна? Не розраховуйте на цю тисячу, містере Муді. Якщо ваша дружина каже правду, то ви ніколи нічого більше не почуєте про цих хлопців. Капітан сів. Вираз його обличчя був зосередженим і напруженим. Окей. Можливо, ви маєте рацію. Не виключено, що це якийсь новий трюк. Можливо, цим хлопцям і справді вдаються такі грабежі без ризику всюди. Можливо, один із них працює в мережі магазинів і має доступ до імен зареєстрованих клептоманьяків. А чи не могли б ми перевірити всі магазини, всіх службовців? Ви уявляєте собі, скільки там працює людей. Ви надто багато хочете, місіс Муді. У неї на очах забриніли гіркі сльози. Рут потягнулася по хустинку до сумочки. Кінчиком хустинки вона промокнула вологі очі, але щось у сумочці, коли вона брала хустинку, привернуло її увагу. Вона вийняла цей предмет і втупилася у нього. Потім повернула боком і уважно придивилася. Коли вона підвела голову, її очі блищали, хоча були абсолютно сухими. Капітане! Так, місіс Муді. Вам потрібен їх точний опис. А можливо, ім'я людини з кімнаті в готелі може допомогти? Його ім'я? Капітан здивовано звів брови. «Ви що, насміхаєтесь? Ви дійсно можете сказати мені його ім'я?» «Можу! Я можу!» – сказала Рут і зареготала. Спершу цей сміх налякав її чоловіка, поки він нарешті не зрозумів, що це нормальний, щирий сміх, а не істерика. «Ось! Ось!» Сказала вона, протягуючи предмет зі своєї сумочки. «Я, я не знаю, чому я це зробила, але, але я це зробила. Я взяла це вчора у тій кімнаті в готелі». Капітан крутив предмет у руці. «Це була дорога ручка із золотим пером і з чорним лискучим ковпачком». Капітан придивився уважніше у золоті літери, що були вигравірувані на ній збоку. Гаррісон Моєр. Він посміхнувся спершу собі, а тоді Рут і її чоловіку. Потім підсунув до себе телефонний апарат і почав набирати поліцейську дільницю. Номер він набирав користуючись ручкою, тією самою із золотим пером. Генрі Слезар. Неприємності з рут. Читав Руслан Алексію Дякую, друзі, за те, що прослухали чергове оповідання із серії «Альфред Гічкок презентує». Дякую за ваші підписки, вподобайки, дякую за коментарі. І, звичайно ж, окрема вдячність нашим патронам та спонсорам. Української має бути більше. Не втомлюємося підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!